Dobrý večer, ptám vás na první čtvrteční přednášce tohoto semestru a u té příležitosti bych upozornil na zajímavou věc, že jde o 70. semestr biologických čtvrtů, takže skutečně docela mimořádné číslo. Než uvedu dnešního přednášejícího, tak bych uvedl, co můžete příště jako obvykle, Příště se budeme mluvit o zůvěk jako o význačné evoluční novince Obratlovců. Přednášející se jmenuje N. Buysene, asi. My jsme na prvním plakátku, který jsme posílali to jméno z a teď, teď, tady na, teď už na těch plakát, co tady vystí, je sice správně napsané, ale jestli to stejně V Takže případě je to paní, která je tady na stáži u e, Roberta Černého, kterého jsme tady na čtvrtcích několikrát měli, význačná veletláka v oboru Evo Devo, takže určitě e, přijďte. A e, teď je e, mou e, příjemnou povinností uvítat zde e, Jakuba Hrušu, kterého možná mnozí znáte, protože e, Jakub je e, význačný e, bio -biochemik který se zabývá nejrůznějšími věcmi, souvisejícími s environmentálními změnami. Můžete ho znát například, protože se svého času dosti angažoval v šumavské kauze s Kurovcem, dokonce byl, byl předsedou té stínové rady Národního parku Šumava. Zabývá se různými věcmi, které se týkají třeba odumírání lesů v souvislosti s exhalacemi, depozicí dusíku a tak dále. Ale v poslední době od lesů se jeho pozornost přimkla trošku víc k zemědělské krajině. A dneska bude mluvit o tom, co mnozí z nás, vlastně, o, o, o, o čem mnozí z nás půjčite, to znamená, že v té zemědělské krajině se dělou nějaké obrovské a zásadní a negativní změny biologické rozmanitosti. Nicméně pořád vlastně není jasné, jestli ty, ty změny jsou dané spíše chemizací obecně a anebo e, změnami krajiny a potom bude právě dneska řeč. Tak děkuji za krásné uvedení a, a e, to tiché jaro dvě otazník, jo, to tady vymyslel David, jo, to by mě nenapadlo, to je jako prostě, aby se dodržel kánon těch názvů, tak on mi to takhle předepsal, tak jsem to rád akceptoval. E, e, Snížuje biodiverzitu pesticidy nebo změny zemědělské krajiny, jo, tak... Otázka je to zajímavá a slibuju vám, že na konci ji nezodpovíme, jako jo. Ale aspoň řeknu něco, co jsme se v tom pokusili teda udělat. Jinak to, co vidíte na tom v obrázku, je eh, peklo moderního středoevropského zemědělství, podzimní desikace, gl pravděpodobně glyfosátem, pravděpodobně, čím oni nic nepoužívají, místo orby, ale co kdyby místo orby? Oni to desikují a pak to stejně ještě zmorají. jako jo, aby jako prostě aby ta hygiena těch polí byla naprosto dokonalá, protože to je alfa omega dnešního zemědělství hygiena polí. Tak, to, ten Silent Spring, to je slavná kniha Rachel Carson, což byla, ona ani, nebyla, ona ani moc nebyla vědkyně, vědec, ona byla spíš taková úřednice americké epi v tehdejší době, ale napsala tady tu slavnou knihu Tiché jaro, které pojednává o, o tom, Jaké problémy způsobila jako aplikace DDT, ale i jiných, teda pesticidů, zejména insekticidů, která v té době ve Spojených státech v Americe jsou ve všem napřed, takže byly ve, byly ve předu samozřejmě i v masivní aplikaci DDT, kdy skutečně ve 40. letech v podstatě doporučovali, ať si DDT aplikujete jako na cokoliv, kamkoliv, jako jo, prostě, aby ten, aby prostě na, na děti nelítali komáři, že jo, aby prostě jako DDT v celém kompletním řetězci zemědělským se používalo. hospodyňky, samozřejmě, cílová skupina všech drogistů jsou, jsou jo, hospodyňky A tady teda jsem našel takový pěkný, dokonce jako plakátek české firmy Drogichema, velkou obchod Import Export, Praha 7, jen DDT je DDT s těma americkými vlajkami, a je to někde poválečný těsně, jako jo. takže jako prostě, taky jsme do toho šli. Jako v Plný síle, ale jinak teda tady ty mapičky dolé, to je jako něco vážnějšího, to je výskyt malárie, že jo na světě. A DDT je do jedinej jediný který spolehlivě pomáhá proti teda těm malarickým komárům, takže přestože je zakázaný v zemědělství používat všude, tak jako ta aplikace proti těm komárům je prostě pořád dovolená, protože jako nikdy se nic na na komáry nevymyslel než DDT. Tak jenom tak rychle. Pesticidy. Obecně, že jo, se dělí herbicidy, fungicidy, insekticidy a další zoocidy, prostě, že jo, pest, mornáka za enicid, jako zabíjet, jako prostě je zajímavý, že oficiální název pesticidů v Evropské unii jsou prostředky na ochranu rostlin, jo, takový jako šroubovaný název, asi, aby jako to nezbuzovalo nějaký moc jako velký emoce negativní, tak žádný pesticidy, prostě prostředky na ochranu rostlin. A patří tam všechny ty, protože všechny jsou na ochranu rostlin. V současné době Evropská unie registruje 467 takzvaných aktivních substancí, což jsou že jo, ty vlastní chemikálie, které se pak různým způsobem dávají do těch prostředků, které se pak různě jmenují, mají spousty obchodních názvů. Obvykle pak jsou to směsi nějakých pesticidů, které ty firmy prostě míchají. A, a prodávají zemědělcům v obrovských množstvích, a oni je velmi rádi používají. Tady je mapa použití pesticidů na hektar, teda jako croplands, No, asi je to orná půda jo, jo. A e, tak vidíte, že jako západní Evropa hodně aplikuje, my jsme na tom malinko líp. Ty absolutní dávky u nás jsou prostě menší než v západní Evropě. Japonsko, Jižní Korea, tady nevím, proč zrovna ta Eritrea, Nový Zéland a jihoamerické americké státy prostě aplikujou pesticidů nesrovnatelně víc, než, než, aplikuje, než aplikujeme my. Ono se to udává, já jsem, já jsem, já jsem vystudovaný chemik. Jo? A udávat jako... Množství takovejhlech látek jako v kylech mi přijde jako zhovadilý, Ale jako ono to asi líp opravdu nejde, protože jsou to jako stovky látek. A přestože existují jakýsi stupnice toxicity těch pesticidů, kde by se jako měly pak sčítat ty účinky a, a, a ne ty kila, že jo, tak sice existují, ale, ale je to všechno v plenkách, takže nakonec se stejně používají prostě ty kila, A kilo hrušek, kilo jablek je to jedno, všecko se to sčítá, jo? No, tak o specicidu pojďme trochu k té zemědělské krajině. Že jo? K, specificky teda k té české zemědělské krajině, která jako, já to nebudu dlouze rozebírat, všichni to tady znáte určitě, jaký jsou problémy české zemědělské krajiny. Že jo? Je to prostě to úplný potlačování těch zbytků nějakých krajiných prvků, které v té krajině zůstaly. To potlačování je jako kvůli dotacím, že jo? protože oni vám zaplatí na dotacích jenom to, co je z družice vidět. Jo, to, co z družice není vidět, vám nezaplatí. V poslední době se to teda zlepšilo, že už jako se ty průměty těch korun jako dají jako odečíst jako od toho, co vám nezaplatějí, ale dlouhý léta to bylo tak, že prostě jenom to, co je vidět družice je zaplacený. Jo. Takže proto jako se snažili všichni vorat až na silnici a kromě toho ještě potlačovat teda třeba ty stromy nebo ty keře na těch krajích, jo. protože... Vůbec to, jaký ty dotace dostanete není závislý na tom, že třeba vořete cizí pozemek, nebo že vořete pozemek, který už jako je tou škarpou a neměl by být dvoraný. Prostě tam jednoznačně platí, co je vidět, to zaplatějí. V České republice na to nejsou nějaký, žádný omezení. Třeba v Rakousu na to omezení jsou, tam tu škarpu zvorat nesmíte. Stejně jako nesmíte zvorat cizí pozemek. Ale u nás můžete nikomu to nevedí. No. 80% půdy v České republice obhospodařují nájemci, že jo? E to zemědělství je průmyslový produkční biznis s cílem a To není jako, že někdo říká, že prostě dbá o to, aby půdu předal svým potomkům v co nejlepším stavu. Ne, prostě, jak když vyrábíte počítače, je to úplně jedno, jo. Prostě ty velké firmy jedou prostě na zisk na konci roku, je to normální biznis, jo. E, ta údržba krajiny, jako žádná není tím současným zemědělstvím, že jo. A bohužel ty dotace tenhle systém podporují. Trochu se to poslední dobou zlepšuje, ale zlepšuje se to strašně opatr, pomalu a strašně kostrbatě, protože ten odpor toho systému je strašný. Prostě, aby prostě jako to měli ty zemědělci, co nejjednodušší, aby jako prostě nemuseli na to myslet, aby nemuseli dělat nějaký nadbytečný operace, jak oni říkají. Oni to chtějí prostě 100 hektarů, zleva doprava, šup, šup, pojezdíme, hotovo, na navalte prachy. Jo, takže pak vypadají český pole takhle, že jo? Jako, když zase je ty kukuřici a ono zaprší, nebo teda vypadají takhle, když už teda zrovna neprší, ale vidíte tam krásně tu erozi, ty erozní rejhy, který prostě v těch velkých chlánech prostě tvoří ty, ty, ty erozní pruhy. Tohle už by nemělo být, tohle by od nový zemědělský politik, která startuje letos, mělo být potlačený tím, že prostě jsou tam podmínky, kdy nesmíte ty širokořátkové plodiny, takzvaný, což je zrovna ta kukuřice, že nesmíte pěstovat, na typech pozemků s nějakou svažitostí. Ovšem zatím je to tak, že to platí, ale usnesením vlády to bylo o rok odloženo, aby se jako mohli zemědělci připravit, jeho víc. Tak tu, tu obecnou charakteristiku problému české krajiny taky znáte, ta krajina vlastně není přístupná, když bydlíte někdo dneska na vesnici, tak prostě jako nikam nemůžete, protože všechny staré polní cesty jsou zavoraný, jo, Vedou tam akorát ty spojovací silnice mezi těma obcema, kde je smrtvotojí je, je, je o životý potmě, že jo, vlastně vás nikdo nepřejel, jo. Ta průměrná plocha pozemků se zvýšila z 0,2 hektaru v roce 48 na přibližně 20 hektarů v současnosti. No a kromě polních cest, že jo, meze, zatrávněné ne nebudu pokračovat, všichni všechno víme. Tak, teď trochu k té biodiverzitě, jo. Já jsem vystudovaný chemik, podotýkám znova, jo, takže tu, tu biodiverzitu chápu tak jako trochu tím selským rozumem, abych tak řekl. Ale že jo, je slavná studie z pos z Německa, že množství hmyzu v Německu jaksi fyzicky pokleslo o 80% do roku 95. V Británii, kde mají dostatečně dlouhou řadu, mají pokles denních motýlů výskytu o 46%. U nás bohužel tento typ dlouhodobých dat nemáme. Tady jsem našel takový pěkný graf. Z Ameriky teda, tohle to je mo monarcha, že jo? ten velký motýl, který z celých Spojených států lítá zimovat dolů do toho Mexika. Že jo? To je slavná biologická story. Tady vidíte pokles počtu těch migrujících motýlů. A tady je počet studií, které to sledují. Jo? Ty vzrostly trojnásobně, ale těch motýlů bylo, jako... ať to zkoumají, jak to zkoumají. Jo? Jediná pěkná věc, která existuje která existuje pro, pro Českou republiku, je tady ten index polních ptáků, že jo, kdy 22, u kterých se sleduje teda abundace té populace už od roku 82, kdy tam je položených těch 100 tak tady vidíte, že jo, 80. léta, pak po revoluci to šlo perfektně nahoru. Pak to šlo v druhé polovině 90. let dolů. V roce 2004 jsme vstoupili do Evropské unie a od té doby už jenom následuje prostě obrovský sešup. Jo. Jsme dneska na nějakých 60% stavu z roku 1980 a jsme na míň než polovině stavu ze začátku těch 90., jo, kdy, kdy, to, kdy tomu socialistickému zemědělství došly peníze a ty nový z té unie ještě nepřišly. Jo. Takže tam, byl takovej, jako, tam byla taková hezká chvilka jako tady, Jo, která ovšem rychle pominula. E, nejsme v tom sami. Ten index klesá i v západní Evropě. Jo. Není to prostě nic, co by bylo jako specifikem teda jenom České republiky, ale v tom trendu, jako, e, v tom trendu jako dost jako jedeme. S tím, že já jsem se ptal Zdenka Vermouska, že jo, protože to dělá ČSO, proč tady tak strašně to pokleslo v tom roce 2022? A on mi říkal, že to je tím že v České republice nebo ve střední Evropě dlouhodobě nerostly či dokonce klesaly populace špačků, který ale v západní Evropě už mezi tím dlouhodobě klesaly. A že v roce 2022 začaly klesat špačci i u nás. Jo? A to, že tím, že to jako se ten index jako u nás takhle ulomil dolů, a říkal, že neví, jak to bude dál. Ale, jak říkám, prostě je to problém Rakouska, prostě Francie, i takových těch docela, jako řekl by člověk, osvícených zemí. Já jsem teďka viděl, já jsem to nepřinesl, to je škoda. Nejvíc ten index klesl, víte kde, ale to bude nějaký artefakt v Norsku. V Norsku klesl index ptáků polní krajiny na 42 tady v tomhle z tom porovnání, jo. Ale říkám, to může být nějaký artefakt, kolik mají v Norsku zemědělský krajiny, že? Tak, teď se Protože ta studie celá byla tak trochu založená na tom, že jsme pracovali taky v Rakousku, v dolním Rakousku, tak tohle je že jo, pořád ještě typická krajina dolního Rakouska. Je to přímo na moravský hranici, tady vzadu je vidět kostel, věž kostela a ten je v Novém Přerově, ten už je jako na Moravě, jo? takže jako přímo takhle tam přiléhá takováhle na naše poměry Bukulická krajina, kde prostě napočítáte krajinech prvků kvanta. Tady je to vidět samozřejmě na mapě, tohle je jako státní hranice, že jo, tady je Morava, tady je Rakousko, takhle je to tam celý, nebudu taky všichni to znáte, kdo se o to trochu zajímá, takže v tom Rakousku udrželi tady ten, tady ten farmářský, nebo jak by se to řeklo sedlácký způsob hospodaření, i když i tam se to jako zceluje. jo, i tam prostě vítězí ten biznis. Protože houty to jako výhodnější to v tom velkým. Tady ještě pro Českou republiku velikost půdních bloků registrovaných, kdy to červené jsou půdní bloky 200 a 400 hektarů, jo. A e, což jako taky nesouvisí úplně s tématem s té přednášky, samozřejmě, že jsou na Jižní Moravě, samozřejmě jsou v Polabí, ale taky jsou v Jeseníkách, jo, taky jsou prostě tady v těch horských a podhorských oblastech. Protože, ty, ty zatrav, protože k tomu za, došlo, točíš předstupem do Unie, došlo k obrovskému zatravnění těch málo úrodných e, zemědělských půd v podhorských oblastech, ale ty půdní bloky jsou obrovský taky. Jo? Akorát, že jsou tam ty pole na trávu a není tam ta orná. Jo? A ono to z hlediska ty biodiverzity teda taky není žádný zázrak. Jo? Ale o tom mluvit nebudu. No a když mluvíme o struktuře zemědělské krajiny, nemůžeme nemluvit o struktuře plodin pěstovaných. Jo. Tady jsou data od roku 1920 a tady jsou plodiny ubývající, brambory. Jo. Brambory se prostě z, z nezbytné plodiny každého domkáře staly u nás vlastně jako podporovanou zeleninou. Jo. Brambory se dneska pěstují v režimu zeleniny u nás. Jo. Cukrovka, že jo, zelené zlato, republiky taky obrovský pokles v tom pěstování od té první republiky, která na tu cukrovku hrozně jela, to cukrovarnictví byl děsně, děsně jako jedoucí a vydělávající obor. Jsme dneska na nějakých 60 tisící hektarek. Tam ukáželo zajímavý obrázek, nebo já to řeknu rovnou. Přestože se u nás pěstuje takhle málo cukrovky, tak výroba cukru je u nás pořád stejná, jo, protože protože ta intenzifikace, ty výroby a ty nový vodrůdy a lepší technologie prostě způsobily daleko větší cukernatost a daleko větší výnosy. Takže ty čtyři cukrovary, co u nás byly, vyprodukují stejně cukru, jako vyprodukovalo 100 cukrovarů v 80. letech. Jo. Pícniny samozřejmě pokles pícnín souvisí s poklesem stavu dobytka. Jo. Prostě po roce 89 dramaticky klesly stavy dobytka, tím pádem není komu ty pícniny dávat, tím pádem se prostě nepěstujou. Tak jsou teda plodiny přibývající, že jo, a to jsou ty takový docela jako, který, o to takovým kukuřice, že jo, která se nepěstovala skoro vůbec. Vrcholem pěstování kukuřice teda byly 80. léta právě, protože se s ní krmil ten dobytek, který ho bylo tenkrát hodně, dolů a teďka nahoru a dneska se pěstuje kukuřice teda hlavně kvůli bioplinkám, jo, tam ten podíl toho, co se skrmí těm zvířatům, je třeba třetina a dvě třetiny do, bio, do bioplynek. jo. No a řetka, že jo z ničeho, ale už během 80. let řepka značně rostla prostě na 400 tisíc hektarů. Poslední důvod to nepatrně klesá, ale prostě drží se to pořád na té hodnotě 350, 400 tisíc hektarů. Důvod je zjevný. jednak jsou to ty biopaliva, ale na druhou stranu, ona, oni ty nové odrůdy, řepky jsou jako hrozně kvalitní i potravinářsky. Takže jako proto tam je ten nárůst. Dneska se zhruba půlka řepky spotřebuje na biopalivá a půlka na potravinářský účely. Jo. No, a že jsme v té řece přeborníci, to je teda, tady ten graf z webu, z webu Evropské unie je teda stažený, nebo vy, vy, vypočítaný. 17% jsme nejlepší, ale bacha, kdyby jsme rozdělili Německo na východní a západní, tak nás teda soudruzi s NDR porazí. Jo. Protože na západě se ta řebka pěstuje velmi málo toho Německa, ale na tom východě se pěstuje se strašně moc, protože tam ty zprivatizovaný jako Jednotný zemědělský družstva NDRácký, protože v NDR vlastně bylo hrozně málo soukromý půdy, protože oni po válce zabavili tu půdu těm velkostatkářům německým, že jo, těm fašistům. Takže tam jako bylo hrozně málo toho soukromého vlastnictví. Takže oni se ty velký podniky potom v roce 90 sprivatizovali. Jo? Vlastně v té stejné struktuře, v jaký byly, taky tu řepku jedou hodně. A ještě nutno říct teda to, že my, my, jsme, my jsme v klimatickém pásu, který ty řepce hrozně vyhovuje. Jo? Prostě, Jižní Kanada, Británie, Benelux, Střední Evropa, do toho po Baltí, to je prostě nejlepší, nejlepší pro prostě pěstování řepky, protože ona potřebuje hodně vody, řepka. Když jdete na jich, tak ona tam už moc nejde, protože je tam na ní sucho. Jo. Takže ono všechno jako se vším spojí. Takže vyčítač Španělům, že nepěstují řepku, prostě jako nemá smysl, protože tam prostě nevyroste. Už jsem mluvil o těch výnosech těch zemědělských plodin. Tohle jsou zase z toho statistického úřadu průměrné výnosy. České republice od roku 20 do dneška. Jo. Tady je rok 89, kdy teda jako padly ty zedě, A tady je rok 2004, jsme vstoupili do Evropské unie. Jo. Vidíte, že prostě jako kam se ty komunisti hrabou na ty dnešní výnosy ve všem. Jo. To zemědělství jako technologicky strašně postoupilo. A Problém nadprodukce teda jako vyřešen není, jo? protože samozřejmě nadprodukci na prostý většiny toho, co se teda pěstuje jako na té půdě, tu máme pořád obrovskou. Jo? Ve všem, jako máme nadprodukci. A ty biopaliva jsou jako jeden z důvodů, jak tu, jak tu, jak tu e, nadprodukci vlastně trochu tlumit, jo? protože dneska se pěstuje pro biopaliva zhruba 15 úrody na orní půdy jde do biopaliv. Jo, to je docela dost už. Jako, jo. A to jsme ještě dost snížili tím zatravněním. Jo. Takže jako, jestli někdo má nějaké pocity, že jako umřem hlady, když tady jako zmizí nějaká část něčeho, tak jako teda, teda neumřem. Jako, jo. Máme pořád přebytky všeho. Nakonec máme přebytky i mlíka. Máme přebytky hovězího. Nejsme samostatní, samostatní v zelenině a v, a v tom mase, protože tam je to složitý s nějakýma křížovými dotacemi v jiných státech, nebudu o tom mluvit. No a půjdeme k těm, k těm pesticidům teda konečně, Takový typický reprezentant, že o moderních pesticidů je glyfosát, totální herbicid, blokující u rostlin funkce enzymů tvořících aminokyseliny. Proto byl dlouhé desetiletí považován za naprosto neškodný pro teplokrevní živočichy. Jo, protože prostě my ty enzymy nemáme, protože nemáme ty aminokyseliny. Uh, mm. A proto začal být jako velmi nadužívaný, jo. On samozřejmě potom, když se aplikuje masivně, tak jako vy, vylezou nějaký jako potenciální problémy. Takže od roku 2015 v Americe je jako, je, je jako neregistrované, jak bych to řekl, je, je jasný, že způsobuje zvýšení výskytu nonhočkinových lymfomů, Ale není to tak, že by kdo se glyfosátem postříká, dostal ten lymfom. Není to tak. On prostě zvyšuje tu prevalenci. Nezvyšuje i moc, ale zvyšuje. Jo. Ještě o tom budu mluvit. Jo. A teď jsou tam takové ty různý podezření z výskytu autismů dětí, celiaky, ADHD. Jo. Nejsem si, nejsem přesvědčený, že to je jako dokázaný. Všechno jsou to nějaké korelační studie. Jo. Ale vzhledem k tomu, že používání glyfosátu posledních 40 let všude roste, stejně jako roste výskyt tady těch věcí, tak jako nelze z toho samozřejmě vyvodit, že to je tím. Jo. Ale co je teda jasný, dneska už, co tady není napsaný, že jednoznačně poškozuje mikrobiom třeba u včel. Jo? Že to je problém prostě na té úrovni těch mikroorganismů a že to je pak problém pro ty živočichy, které pak mají potíže, protože to není. Jo? Jsou, jsou, jsou Ještě navíc dneska začíná být teda rezistence, už máme 16 druhů invazních rostlin, které jsou na glifosát, Teda rezistentní je toxické provodní organismy velmi toxický provodní v jo, a, e, a zákaz používání v Holandsku, ale tam se to tak přemílá, tam, tam, tam, na Malte chystá se Francie, nikdo to nezakázal. Všichni se k tomu chystali, ale nikdo to prostě pod tlakem jako zemědělský lobby nezakázal, protože ty zemědělci se dneska bez něj v uvozovkách neobejdou. Tady jsem chtěl říct ten případ s tím Monsantem, jo, který je teda, že jo, držitelem, bylo držitelem patentu na glyfosát a na Roundup. Ten patent už vypršel, dneska to vyrábí každej, takže jako proto ta cena taky dost klesla. On to bylo odsouzeno v Kalifornii, pokud je 280 milionů dolarů. To je jako dost peněz. Jo. Za, za to, že neinformovalo, že Rundup může způsobit tou prevalencí zvýšení těch nonhočkinových lymphomů. Jo. Znáte americký systém precedenčního práva, takže každý, kdo se dneska na soud v Americe obrátí tady s tím, tak vyhraje. Jo. A oni se tak trochu jako bojejí, že se to přelej do té Evropy, tohle to, ale jako to je taková politika. No, spotřeba glifozátu v České republice teda je takováhle, jo. Vrcholilo to někdy, vrcholilo to tady někdy okolo roku 2012 13 Pak ta spotřeba klesla, těžko říct proč, jako jo. Prostě tohle jsou prostě data z ústředního kontrolní ústavu zemědělského. Nemůžu je nijak spochybňovat, nemůžu je nějak jako... Hájit. prostě dneska se toho glyfosátu používá u nás méně, než dřív. Ale k čemu on se ten glyfosát vlastně používá dneska? Jo. On se v tom zemědělství totiž používá jako strašně, strašně moc k různým operacím. No tak ta původně je to hubení těch plevelů, jo? dobře, to je v pořádku. To se dělalo jednou za rok. Jako, jo. Jenže on se pak používá. Nebo používal předsklizňový desikaci. To znamená, že se řepka a vobilí a slunečnice prostě 14 dní před sklizní postříkali glyfosátem. Ono to všechno uschlo, že jo? A uschlo to hezky stejně. To znamená, že prostě jim se to dobře sklízelo, mělo to stejnou vlhkost. Nebyly tam fleky, které jsou zelenější, fleky, které jsou mín zelený, jo. Prostě hrozně to technologicky pomohlo té sklizni. Je to u nás tři roky zakázaný, jo? To už se teda nedělá, tohle jo. Pak se používá teda k takzvaný posklizňový defikaci, jo, což je tady to, že prostě se ty teda tak asi tak v září prostě postříkají, oni takhle uschnou a oni to teda buď jenom ani to nevorají, jenom to prostě tak jako počochněj a zasejou do toho tím třeba tím striptylem, což je vlastně bezvarybná technologie, ale, ale jako oni to často potom i zvořou, protože prostě chtějí mít opravdu ty pole úplně sterilní. Nechtějí tam mít vůbec nic jiného, než to, co tam potom jako nasejou. Nechtějí se s tím vůbec, vůbec jako mazat. A to, co se objevuje poslední dobou, je takzvaný umrtvení drnů, kdy se na podzim zaseje nějaká ozimná směst třeba, jo, a ta se začátkem května postříká tím glyfosátem, takhle, sklidí se, takhle, často se to poseká, odveze se to třeba do bioplinky, ten zbytek se postříká glyfosátem, počká se, počká se týden a zase se do toho kukuřice. Jo, takže při troši štěstí na tu štěstí. A to, je, to se teda teď dost rozmáhá, jo? protože to se nějak jako ukázalo, že to je dotačně výhodný. Ty dotace se na to nastavily, takže to těm zemědělcům vlastně jako hrozně, hrozně finančně prospěje. A tak se teda snadno stane, že na to pole se dneska ten glyfosát nastříká dvakrát nebo taky třikrát. Jo? Takže prostě ta, to, to opakování, jako zmrtvování té krajiny je teda hrozně eh, dneska populární. A když to těm zemědělcům říkáte, že by to neměli dělat, tak oni vám začnou vysvětlovat, proč to dělat musí, ale vysvětluju vám to přesně jenom po té technické stránce. My to musíme udělat proto, protože teďka do toho zasejím tu kukuřici, tu potom sklidíme a dvakrát to všechno otočíme a prodáme to dvakrát. Jo? Tak, ještě jednou spotřeba glyfosátu na hektar v roce 2016 na různé typy plodin. olejiny půl kila, vinice, trochu mý obilniny, ještě mín, luskoviny, kukuřice, brambory, cukrovka, zelenina, pícniny, to klesá a ty olejniny, což je ta řepka a ta, kuk, ta slunečnice, tak prostě na ty se toho glyfosátu spotřebuje nejvíc pro to Právě na ty opakované desikace na tyhle ty věci. Jo? Takže, vlastně, e, takže vlastně takhle. No, to je jako ten obrázek. Jo, Hlejte, ještě já jsem udělal takový tak, to chvíli nějaký zajímavý takový zajímavý počet. Tohle je Amerika. Jo? A tady je, kolik se použije Eh, glyfosátu v, v, v jednotlivých letech v Americe, je to teda jenom do roku 2013 na různý typy plodin. Jo? No vidíte ten obrovský strmej nárůst jako použití toho glyfosátu, řádovej, dokonce víc než řádovej. Je to samozřejmě způsobený mimo jiné použitím randa plodin. protože to jsou ty plodiny odolné právě proti glyfosátu, který můžete postříkat tím glyfosátem a ono se jim nic nestane, zatímco ty plevele teda jako zdechnou, jo? Takže randa predy corn a randa predy soja beans je prostě jako na to jede americké zemědělství. No a já teda jsem udělal to, že jsem ty miliony poundů na čtvereční míle, to jsou jednotky, že jo, tak jsem to přepočítal na kilogramy na hektar, aby jsme tomu v Evropě rozuměli. A ta nejvyšší hodnota, která tady je, je víc než 0,15 kilogramů na hektar. Jenom v jo. A v Čechách se průměrně aplikuje, když jsem to připočítal z tam těch hodnot, 0,18. Takže v České republice, kde se nesmějí používat GMO plodiny, se ale aplikuje na hektar víc glyfosátu, než v Americe, kde se používat smějí. Jo? Je ten svět bláznivý, nemůžu si pomoct. Jo? Tak a konečně půjdeme ještě k tomu, kde my jsme ty pesticidy potom jako zkoumali. My jsme si totiž řekli, že se podíváme teda... Kolik je těch pesticidů jako v nějakých zvířatech, jo? A vybrali jsme si zajíce, protože je to za A relativně dlouhověký savec. Je stálej. Zajíc je prostě zajíc ve své jamce, to jako opravdu funguje. Jako jo. Jeho, opr jeho okrsek se pohybuje v řádu hektarů nebo desítek hektarů. Teda ukážu obrázek, kde to tak není. A my jsme udělali to, že jsme prostě po podzimních honech, teda tam, kde se zajíci ještě lovějí, tak jsme prostě z nich vymačkali tu moč Normálně směstný vzorek jsme udělali, prostě celý jsme to nadspali do jedné vzorkovnice a pak jsme v tom teda nechali jsme si v tom stanovit ty pesticidy. Ještě hrozně zajímavý, úplně nový obrázek. To jsou domovské okrsky zajíce teď na jaře 2003. A je to ze dvou vesnic vedle sebe v Polabí, ratenice a cerhenice. A když se podíváte, tak schodou okolností v těch ratenicích je ta struktura těch polí přece jenom vodost pestřejší, než těch vedlejších cerhenicích. A okamžitě, jak se to projeví na těch domovských okrstcích těch zajíců, jo, prostě ty jsou taky skoro řádově větší v těch cerhenicích s těma velkýma polema než těch ratenicích, kde ten zajíc jako nemusí prostě za tím žrádlem a za vším prostě běhat moc daleko, jo. takže prostě bez pochyby se tady ty zajíci mají dobře, taky je tam daleko víc než tady. Jo. Jinak je to hrozně zajímavý, protože jak, ten, jak ta technika pokročila, tak ty zajíci normálně měli GPS v obojky, který mají solární napájení, takže prostě to na nich vydrželo měsíce fungovat. Jo? Jinak prostě, když se tam dali tu baterku, tak to za 14 dní jako padla. Když to tady ty baterky prostě fakt vydržely neuvěřitelně dlouho, takže to je jako hrozně, hrozně pěkný. Zajíců ubejvá samozřejmě. Tady jsou ulovky zajíce v České republice od začátku 90. let. Z nějakých 200 tisíc na nějakých dneska jako uh, 30 tisíc, je to tak. Kleslo to vořát. No jo, ale na to je zajímavé, že ono to stejně celý kleslo vořát už předtím. Jo. Tady je ten začátek těch 90. let, tady jak se to tady plazí, dole. Ovšem, tady je zbytek 20. století, kdy vidíte, že se z těch zajíců jako lovilo 1,4 milionů třeba. Jo. Prostě strašnej sešup už jako dávno, dávno. Předtím ten poslední sešup velikej je druhá půlka sedmdesátých let, kdy už se to pak jako nikdy nespamatovalo. Tak je to v celé Evropě, akorát u nás je to daleko strmější než jinde. Jenom takovou perličku, tady v těch sedmdesátých letech, kdy je jako ten druhý pík, tak jako to už jako ta struktura té krajiny, jako když to budeme porovnávat potom s tím, co budu ukazovat, už vlastně byla stejná jako dneska. Jo. A to ještě vím pozitivně, že se těch zajíců ulovilo daleko víc tenkrát. Protože tenkrát byly takzvaný povinný dodávky z těch ulovených zvířat, které museli ty myslivci odezdávat interlovu, který to prodával do Německa. Takže oni to zatajovali. Jo? Takže, jako Takže vlastně těch co si střelou daleko víc. Tak a my jsme takhle nejdřív začali jenom s glyfosátem. Takhle jsme prostě měli nějaký honitby tady teda ve středních Čechách, pak nějaký teda docela na Jižní Moravě, nějaký v Rakousku, nějaký na Slovensku. I na co jsme přišli, k v záječí moči je relativně hodně. Ale ty koncentrace jsou strašně rozdílný. Jo, prostě jsou to mikrogramy na litr, to je celkem jedno, s tím se jako nemusíte zabývat. Jenom prostě na ten graf podívejte se, jak, jak ta distribuce je. Jsou tam prostě vysokánské koncentrace, pak jsme měli dokonce i vyšší. A současně taky jsou ale místa, kde ty koncentrace byly zanedbatelné. Čili jako úplně, že by tam byla nějaká... Jako jasná závislost na něčem. Nějaký jsme našli, ale nechci o tom moc mluvit zatím. Tady je median 5 mikrogramů v moči, je zhruba 0,3 mikrogramu glyfosátu. Jo. Prostě je to řádový rozdíl, jako, což není nic tak dívného, ty zajíci to sežerou na tom poli, že jo. my to přece jenom máme trochu zpostředkovaný. Ale my jsme potom šli do toho, že jsme začali analyzovat i jiný herbicidy. Jo. A tam už to teda, ten obrázek, začíná být trošku jako, jako e, přehlednější, když ne moc. Zapomeňte na ty názvy, těch chemikálí. Tady jsou prostě nějaké hodněby, které vám pak ukážu na grafu, ale tady na tom si demonstrovat jenom jednu věc. Tohle jsou prostě český a moravský a tady je rakouskej Wildnitrbach. Taková ta pěkná krajinka, jak se vám ji tam ukazoval. A tam, prosím, jsme v těch vzorkách našli žádný pesticidy. Jako žádný. Jo? Což je teda taky divný, že jo. jo. <laughs> e, teda já vás vám prozradím to, že teda tady v této první fázi jsme, te, jsme je tam nenašli, ale potom jsme je tam našli, ale nebylo jich moc, jo? aby to zase nevypadalo jako úplný zázrak. Jako. Takže jako je vidět, že jako teda, a taky jsem si říkal, to přece musí nějak souviset s tou strukturou té krajiny tohle, že? Takže tady je to v takovém trochu přehlednějším, přehlednějším grafu a měřítku, kdy jsme měli takový jako to už je teda jenom z České republiky a z toho rakouského nebrachu, protože tam jsme neměli už jako ty peníze na to, aby jsme analyzovali všechny ty herbicidy, protože na ta analýza kompletní stojí skoro 20 tisíc, takže jako je to docela drahá legrace. Hlavně on ten screeningov, ta screeningová analytika těch herbicidů nebo těch pesticidů jako nebyla donedávna vůbec dostupná, abyste si to mohli nějak jako relativně snadno jako zařídit. Teď už to dostupné je, je to dobrý, stojí to prachy, je to analyticky spolehlivý, to jsem si zase jako vyskoušel, zase, jsem vyskoušel analytický chemik, tak jsem si je vyzkoušel, že to jako funguje. A tady je teda takovej jako obrázek, kde ta velikost toho kruhu je ta suma, ty na hektár, nebo prostě to, sečtený ty hrušké jablka těch pesticidů a ten, tady ten bár je počet těch pesticidů, jako kolik, kolik jako těch látek jsme tam našli, jo. No, jako vede tady ta Jižní Morava, jako jo, tady, ta, tady ta oblast. Jako. Samozřejmě spousty pesticidů jsou tady v té oblasti toho Polabí. Jo. Ale jsou tady i na Vysočině. Jo. E, taková zvláštní oblast, o které budu mluvit ještě trochu podrobněji je okolí pražského letiště, ruzinského, protože to je takový hezký. Jako, na letišti není nic, kousek od letiště je taky nic a pak to samozřejmě roste. A co je teda zajímavé, že ta oblast tady toho moravsko-rakouského pomezí je nás ty pesticidy vlastně docela chudá. Jo? I když je to taky docela jako zemědělská krajina non plus ultra. Co to bylo za látky, teda, co jsme tam našli? Jo? Tak samozřejmě ve všech vzorkách, mimo toho wild na začátku, jsme ve všech našli glyfosát. Jo? Když to vezmeme na, na, na kvalitu, glyfosát byl všude. Jo? A jeho metabolit Ampa, jo? to je jako metabolit, který tam vydrží v té v půdě docela dlouho, 34 nálezů. Další je metazachlor, což je selektivní herbicid, který se používá teda hodně do řepky, ale i do řepy. Jo? Tak ten byl jako druhý 25 nálezů. Pak fluazifob, selektivní herbicit, je doděložný, který se používá v lesnictví zemědělství. Pak jako quimerak, což je taky herbicid, který se používá společně s tím fluazifopem. Tady se do, do, dostáváme do toho, že ty komerční přípravky obvykle je směs několika látek. Jo? To není jedna látka, to je málo kdy. Jo? Kromě toho randaputera, který je jako jenom, jenom glyfosát. Jo? Tak všechny ty ostatní herbicidy se aplikují ve směsích. Pak ten 3,5,6 6 3 2 ol to je metabolit organofosfátových insekticidů. Tak ten taky je docela jako nalezený často. Pak je chloridazon desfenil, což je metabolit herbicidu chloridazonu. O tom bych vám řekl někdy příště, protože to je zajímavá věc, te herbicid, jehož, jehož jako výskyt jako roste, ale hodně. Jo, my jsme začali v roce 2016 a to bylo pár vzorků s tím chloridazonem. A ty poslední vzorky jsou toho chloridazonu plní jako všude. Úplně přesně to nechápu. Ještě navíc ten chloridazon je od loňského roku zakázaný používat. No a ty ostatní jsou tam prostě... V nějakých menších výskytech, ale, ale to spektrum těch látek, který jsme našli, je to asi 25 látek. Aspoň jednou. Jo. No, tohle jsem ukazoval už jednou, ale chci říct jenom, že tohle to zabírá zhruba 100 hektarů, tady ta fotka. A když to tak člověk jako rozpočte a za prvek krajiny bude považovat i každý to pole, jo, což si myslím, že je důležitý, tak je tam asi 80. Jo. Je to prostě něco úplně jiného, než tady to polabí, jo? kde prostě jako byste těch prvků jako opravdu teda moc nenašli. A v tom Rakousku zajíci jsou a v tom polabí nejsou ještě. Teda samozřejmě bych řekl, jako tu, ty stodůlky ty byly teda strašné. To byla teda opravdu krásně vidět, jak mu vynechal ten postřikovač, jo? jak je tam prostě kousek toho zeleného jak potom jel, tak mu ten postřikovač vynechal. Jo. No a teď se dostáváme pomalu k té struktuře té krajiny. tohle. Jsou šardice na Jižní Moravě, taková ta, jak mají rádi fotografové, to, to moravské Toskánsko, jak tomu říká, že, jo? protože oni jsou tam, oni jsou tam ty karpatské kopečky, který když se to přiblíží tím zoomem, tak oni tak hezky udělají takovou tu strukturu a všem se to líbí, jak je to vlastně jednolitý ve skutečnosti. Jo? No to ale je jako samozřejmě úplně blbě. Jo? Takže Petr, Petr Marada z Mendlovky, ale současně soukromej zemědělec, si řekl, že to tak prostě jako nenechá úplně a takovým jako... Pionierským projektem, tam začal v této krajině, která prostě takhle odplavávala a nic v ní nebylo, tak v ní začal před 20 lety jako prostě trochu pracovat a začal tam prostě dělat mokřady, to je zrovna, to je, to, je to místo teda podotýkám, jo? to je prostě fotka toho samého místa, jo? tak on prostě ten spodek, jako kam stýkaly všechny ty vody z těch okolních polí, no, tak tam prostě vyrobil takovýhle mokřat, nějaký extenzivní sad, jo? opravdu tam o to začali pečovat a já se tím pádem takovým oslým můstkem dostanu k tomu, jak my jsme dělali tu analýzu krajiny. Jo. Udělali jsme to tak, že jsme vzali 500 hektarový kruh vokolo toho místa, kde se ty zajíci lovili. Jo? Protože ty zajíci se loví v těch takzvaných lečích, to znamená, že to není. To jsou někdy docela velký úseky té krajiny. Jo? Takže těch 500 hektarů, tak jako jsme si řekli, že bude integrovat plus minus to životní prostředí toho zajíce, plus to, kde se teda jako lovil, jo? A Udělali jsme klasifikaci takovou jako primitivní z hlediska možnosti potkat pesticidy. Jako, jo? Z, ze zdrojů jsme použili teda ELPIS, což je ten zemědělský registr půdy, pak takzvaný Quest, což je konzolidovaná vrstva ekosystému, kterou má AOPK. Jo? A ty vrstvy jsme prostě, ty se skombinovali Tady na základě že jo, snímku leteckýho. Kde jsou tady pak jako vymezený různý ty typy, různí ty typy těch ekosystémů, vodní plochy, křoviny, trvalý travní porosty, a da da standardní orny, orná půda, vinice, ovocné sady, jiné kultury. A ty šardice vidíte, že samozřejmě tam dominuje ta orná půda. A ještě co jsme tam teda jako zahrnuli, což je v tom kvesu, je ekologický zemědělství. A zrovna protože ty maradovci dělají to ekologický zemědělství na orní půdě, podotýkám, což je strašně vzácný u nás tak jako vlastně je tam i to tečkované, je, ta, je to ekologické zemědělství. Tady jsme to pak voklasifikovali má prostě hodnotama území, kde nebývají aplikované pesticidy, nízká pravděpodobnost setkání, kde jsou běžně a kde je extrémní jako možnost setkání s těma pesticidama. To jsme tak jako... Odhadli, že hlavně ty vinice, ty jsou jako hrozný, ty se pesticidují hrozně, ta standardní hodná půda je nějaká, les samozřejmě tam se teda neaplikuje a v ekologickém zemědělství se taky neaplikuje. Takže jsme dostali takovou, takovouhle jako škálu, jakousi pseudo lineární škálu a těm 500 hektarům té plochy jsme to pak nakonec dalo, když se ty plochy zvážily, tak to dalo nějakou číselnou hodnotu tomu. Jo, tady jsem chtěl jenom ukázat, že to je to, jo, že to prostě jako je tam u těch maradovců. No a tady ještě je taková věc, tady je potom taková, ta, ta studie, o které teď mluvím, kde jsme dělali těch pesticidů hodně, tak my jsme to ještě rozdělili na, na nějaký oblasti, tak jako mentálně jsme si to rozdělili na teda okolí pražského letiště, pak tady tomu říkáme střední Čechy Tady tomu žlutýmu říkáme střednížní Morava, to je takový divný termín, ale nic lepšího nás nenapadlo. A to červený je moravsko-rakouský pomezí. To jsou ty hlavní teda regiony, i když pořád je tam těch dat málo, jo? prostě samozřejmě zápasíme s malým množstvím dát. No a teď jsme tu celkovou sumu pesticidů teda museli pojmout nějak statisticky. E, vidíte, že tam jsou, jako, je tam je, že tam jsou prostě odlehlé hodnoty. Tady je radonice u Prahy, suma pesticidů 400 mikro 4000 mikro strašně moc. Pak tady Židlochovice, Mýn, Žadčany, podobně v šumice. A to teda ten šapero Wilcox text jako vyhodnotil samozřejmě jako že to je auto french. A to co je auto french je vlastně tady to těch 0 až 200, kde pak leží jako naprostá většina těch, těch, těch lokalit, na kterých jsme pak normálně aplikovali teda regresy, kde jako tady dole ten Rakojské Wilderbach, tady to jsou tisnice ukolí na té jedno. jako prostě střední hodnota někde v okolo 100 mikrogramů na litr té sumy těch pesticidů. A ejhle, dělali jsme v obyčejnou lineární regresi mezi tou strukturou krajiny, což je ta číselná hodnota, jak jsem tam ukazoval, prostě, která nabývá hodnot zhruba mezi 0 a 4. A tady je ta hmotnostní suma těch pesticidů a tady jsou ty jednotlivý lokality. Jo. A jako vyšlo to statisticky signifikantní, jo, ale teda žádný zázrak. Jo. Prostě Říkám, jednak, jednak je, těch, je těch bodů vlastně málo hrozně, jo? prostě te nějakých 25 bodů, ale pracuji na tom, abych bylo víc. Vyšlo to statisticky signifikantně, přičemž já teda řeknu tady o pár těch zajímavých lokalitách, proč teda jako to tam vyšlo jako v podstatě málo. Jo? Takže samozřejmě letiště ruzině. Jo? No tak na té ploše toho letiště se prostě žádný pesticidy aplikují. Zajíců tam docela dost. Jo. Takže tam vlastně vyšla skoro ta čistá nula, tam taky, v tom, na tom letišti taky žádní pesticidy nebyly v těch vajících. Tak, dál, co tam máme, je ten, myslím, že teď bude na řadě, je ten rakouský Vildný který jako už nějakou tu strukturu krajiny horší v uvozovkách má, ale skoro nic jsme tam nenašli. No možná jo, ale vadí to? Ne, ne, to Jo, Tohle je to rakousko, jo? ten Vildný kde teda jako vlastně se dostávám k tomu kardiálnímu problému této analýzy. To žlutý orná půda, jo? No jo, ale podívejte se, jak ta orná půda vypadá, jo? Jsou to prostě malinkatý proužky, který mají prostě jednotky hektarů často jenom, jo? Takže to prostě, ono to takhle vypadá vlastně monotónně, ale ono to ve skutečnosti je strašně pestrý, jo? A tam teda pesticidy nebyly taky skoro žádný, jo? Další teda, co tady mám, je, jo, jsou valtice, které jsou teda, počkejte, to dám zpátky ještě, a teď by se to hodilo, to jsou ty valtice, které vlastně už mají tu strukturu té krajiny jako docela špatnou, jo? tam už to ta, ta ohroženo, nebo ta možnost, že se ty zvířata potkají s těma pesticerma, už je docela vysoká. Přesto tam skoro žádný pesticidy taky v těch zvířatech nebyly. No a jestli ono teda, když to tady vidíte, tam jsou totiž rozsáhlí vinice ještě navíc, jo, jako prostě. A mezi tím jenom Orná půda, jenže je tam to Rakousko, jo. Prostě my jsme ty zajíce lovili tady, jo. Takže prostě jako, e, oni prostě mají tam, jako se, se jako skovat a dojít na žrat, jako když to tak řeknu, jo? Takže tam bych to jako tak trochu přizusoval tomu dle, jo. A e, když to celý tak jako z toho mála, co jsme jako udělali, jako schrnu, jo, tak jako vlastně, jak se lišejí ty místa, kde i těch pesticidů v těch zajících málo, od těch, kde jich je hodně, jo? Tak jako, já to tady říkám sice jako čer Rakousku, ale ono to platí i pro ty dobré lokality u nás, jo? Ekologický Ekologické zemědělství horní půdě u nás naprosto zanebatelná věc. To nedělá skoro nikdo. V tom Rakousku to mají skoro na 30%. Jo? Půdní bloky jedné plodiny samozřejmě u nás jsou obrovský, jo? Desítky, stovky hektarů v tom Rakousku jsou malí jednotky maximálně desítky, ale maximálně. O čem jsem sice vůbec nemluvil, ale co je taky strašně důležitý, meziplodiny. U nás se málo dělají, teď se to zlepšuje a dělají se prakticky jenom jednodruhový, ale teď už se taky dělají druhový. Ale v tom Rakousku to dělají na veliko. Více druhový, že to tam je... Meziplodina je to, co zasejete na strniště, po tý, co na jaře, na jaře. Co v létě sklidíte, obilí, řepku, tady ty, tady ty raní plodiny a oni sázej, v podstatě okamžitě potom si jo, ty meziplodiny. Jo. Takže tam mají prostě zase nějaký pokryv, nemají to tam prostě úplně holí jako u nás. Jo. Ekologický prvký krajiny, to jsme si taky ukazovali, málo a chudý, hodně a bohatý. Jo. A biodiverzita v vozovkách, teda v tom, v České republice nízká, v tom Rakousku vysoká. A takový jako závěr, který jsem si z toho jako zatím odnesl, je, že vlastně stačí relativně málo ploch v aplikace pesticidů. A ten výskyt v těch zvířatech v okamžitě klesá. A těch zvířat je tam najednou víc. Jo? A to druhý je, že, ty, že zřejmě ty dnešní pesticidy mají takový jako spíš ekosystémový efekt, než by ty zvířata otrávili. Jo? Ty zvířata trávili ty starý starý látky, jo, takový ty jako přímý jedy, jo. Ale, že dneska je zřejmě daleko důležitější jednak dlouhodobá expozici těm látkám. Vlastně se trvala neustále, jak jsem říkal, s tím glyfosátem, prostě furt to tam jako stříkají. A je to důležitější určitě než ta přímá intoxikace, jo. E, e, Tak a teď řeknu ty nejasnosti, jo. Teď samozřejmě vzniká další řada otázek, jo. Jestli vůbec umíme na nějaký úrovni definovat změny daný agrotechnikou. Jo, prostě říkáme pole-pole. Bereme to jako stejně. Jo? Ale prostě samozřejmě, když potom poli jako někdo voral tím půhem s tím koněm a dneska tam prostě svištěj s těma dle strojima čtyřicítkou, tak to prostě bez pochyby jako vliv má. Jo? Umíme zohlednit pestrost pěstovaných plodin? Jo? No asi neumíme. Jako jo, Prostě na to, že se to zemědělství u nás jednodušilo na ty, tři, na ty tři hlavní plodiny. Jako. Tak to asi neumíme jako dost dobře zdefinovat, jo. A co je důležitý jako vliv dílky hranic těch bloků jedné plodiny? Vlastně ty ekotony. Umíme to zhodnotit? Asi neumíme, jo. Ale my se k tomu teda chystáme v další části toho našeho projektu. A e, že to vlastně celý jako je složitý jak žebřiňák. Bych chtěl ještě ukázat na tomhle. Tohle jsou dvě ty naše, tohle jsou radonice, o kterých jsem mluvil, kde bylo těch pesticidů mraky v těch zajících, jako to je kousek za Prahou. Tohle je Boleslavská dálnice. Tohle jsou chleby, o kterých jsem sice specificky nemluvil, ale je to taky typicky úplně polní krajina, tady u Podibra. A tady je rok 71 a tady je rok 75 a tady je současnost. A vidíte v tom nějaký rozdíl A přitom tenkrát, jako to byl úplně jiný level, kolik těch zvířat jako v té krajině žilo oproti tomu, co žije dneska. Jo. Takže samozřejmě žádná z hypotéz není vyloučena. Jo. Akorát prostě se na to musí teda trochu víc pracovat, než se na tom pracovalo do dneška. A ono se na tom pracuje málo, protože i když si uděláte rešerši nějakou na Web of Science, tak těch článků vlastně o takových věcech najdete strašně málo. Nedajdete vlastně skoro žádný. Najdete články, které vám řeknou v půdě v celý Evropě je tolik a tolik glyfosátů v průměru, jo. Ale, že byste našli nějaký článek, který se to pokusí nějak syntetizovat, takový žádný není. Teda není, to pak bych se neruhal, ale jako moc o nich nevím, jo. Takže prostě zrovna to už mi přijde jako velmi, velmi zvláštní. Jak vlastně tu strukturu té krajiny vlastně máme pojmout nebo nemáme, jo. Tak děkuji za pozornost. To je všechno pro dnešek.